А потім заслали на чужину вбивати людей, котрі Богу Духа не були винні. Я перестав бачити в цій проклятій дійсності якісь людські світлі барви. Вже давно-давно все це нагадує мені якусь глибоку темну яму, в котрій гарчать авто, лунають короткі злі команди і гремлять у ривчасті постріли. Що ж подумав я, така вона селяві. Можна потішати себе хіба тим, що люд живе і ще гірш. Я, принаймні, знайшов професію, котра дозволяє заробляти грубі гроші. Хоч воно, як до правди, то скільки чоловіків і треба того папіряча. І чи знаємо ми, що насправді потрібно нам у цьому житті? Я струсунув головою і покрутив ключ запалювання. Замріявся, ти диви. Ну та гаразд, гаразд, завтра прийдемо сюди ще раз і таки докопаємося до правди. Ще не було такого в моїй кар'єрі, аби я не докопався до істини, хоч якою б тяжкою була справа. А я хапав її немов бульдог і держав мертвою хваткою, докладаючи всіх сил, аби її розкрутити. Не раз траплялося, що люди, яких я переслідував, важилися мене забити. Були й такі оказі, коли я потрапляв до рук противника, і за життя моє ніхто й Шеліга не дав би. Так мало воно коштувало в такі моменти. А то випадало таке, що мене пробували ліквідувати і державні структури. Ну так то має висіти, той не втоне. З усіх негразів я виривався з душею, а як не міг видертися сам, то витягав мене з халепи тартар. Дорога йшла під укіс. Внизу лежав здоровезний камінний майдан, в глибині якого неначе б виростала помпезна споруда зі шкла і бетону. Гуркаючи на камінцях, якими було вимощено у звіз, Авто скотилося в діл, обігнуло майдан і, проїхавши ще трохи, звернуло на площу Свободи. Коло наметового містечка юрмився чортів тиск люду. Над площею опускався туман, але повітря, здавалося, наелектризованим, якась тітка з мікрофоном щось говорила про політику. Біля тротуару стояв автобус із підсилювачами і голос її гримів навсенький майдан. Людей було стільки, що не сила було протовпитися до бар'єра. Міліціянти трималися поводаль від натовпу. Декотрі, виважуючи в руках кияки, шалем поглядали на мітингуючих. Я засунув руки до кишень і замислено бродив у тлумиську. Юрма захвилювалася. Час від часу вигукуючи гасла й прокльони. Западав смерк, а людей дедалі більшало. Якийсь чолов'яга коло підземного переходу роздавав летючки – Перехожі спинялися, і він щось розповідав їм, розмахуючи руками. Я підійшов ближче і побачив, що це Юрко. «Розповсюджувачем національної преси», – сказав я, штурхаючи його в плече. «Наш пролетарський привіт!» «Слава Степану Бандері!» – гаркнув Юрко. Очі його були червоні, певне похмілля. «Завтра підемо бити комуняк!» «І москалів!» – докинув я. «Окотрій!» Якась дівчина протислася, коло нас, зупинилася, замислено роззираючись на всі біч. На її вродливому личку малювалося зацікавлення. «О десятий старий, о десятий, поплескав мене по плечу Юрко. «Бери з собою арматурину або нунчаку, або ще що, як був свят дійде до бійки». Дівчина зацікавлено роззиралася. Краєм ока я завважив, що фігура в неї пухкенька, а руки м'які, скрадливі, немов у ласочки. Та й задягнута незлецьки, темний шотландський свет, якісь замшеві джинси, котрі так звабливо й щільно облягають всі кшталати її молодого пухкого тіла. Ти диви, подумалася мені, яка панночка, пещена, доглянута. Завтра, провадив вірку, або ми їх повбиваємо, або вони нас». Скільки вже можна терпіти, фокіна вони зняли, ти подумай. Третього не дано, вирік я. От-от, закивав Юрко, не дано. Владу повинні взяти тверді розсудливі люди, а не партійна сволота. Україні, заохотив я його, потрібен свій піночет, який вирізав би до ноги усю цю комунятську заразу, запровадив твердий тоталітарний режим. А то, люба панно, раптом загукав Юрко, а підійдіть на сюди. Ідіть, ідіть, не бійтеся. Дівчина знічено посміхнулася. «Новій Україні!» – повчально сказав Юрко, вручаючи їй латючку. «Новий парламент! Завтра вранці о 10 до Верховної Зради. Маніфестації бере участь кожен свідомий українець». «Я нерішуче звалася вона Янгальським голосочком з радістю, але ж там будуть битися, так?» Я суворо глянув на неї. «Мила панно!» – сказав я, насупивши брови.